پایدا کوله لپاره یو خبر دا ده چې ذکر د الله ضروري فارغ ذکر کې اسکار وريده دي چې راځي سکارونه کئ پههار ټیم کې توجه الله رب دې زړه بکار ده خال شیخ سبه منذله الهلالي م یو سلیماتته ووي ک تاسو دوواه منې ببیما ورتهوي چې د سهحار د پاسې دو سو دوا ده بیاغاغلی شو ب بی بیا مې ورتهويې نور را وخې ي نو بیا سه دوا ده بیاغلی بی شو که نهبیما چې د کور نو و نوسه دوا ده می چې بتر خلات ه ځې نو شته دوا ده چې را وي د میردا چې متوي چې میا شو بینی نو صد آواز ما خامش نو صد آواز دود کېګ نو صد آواز ورته بل ډول ډرای شي چې څو ډېر شي نو ما تیار کړو چې بانګي یو آوازو کې نو صد آوازا ښه راوازو کې نو صد آوازا دا چې یو یو غا ته څه کوو ویلو بیا غوړو چې ما ته چې تا له یو د دې صدا ټولې نو زه دا نه نو پر دا وماني زه کومه ټولې دواګانې مردم دا دی اصل کې اذكار په نووم او تدد اواز کې وخذ زګد د ذکر کې مقصود دعاوې دی افتاری وريده ته لیکيږي ادار شان ورشا کشمیر رحم الله تعالی د دې باره کې ذکر کړی کیږي چې دې دعاګانو په منځ کې پدې دعاګانو کې اذكار نشته دا الله شته تولو دا زګدا اذكارني مقبول ته دعاړه په دې کې لازم چې دعا ول لکه څنګه چې میا شوې دي په دعاړه په دا ذکر دی دا غټه کې لازم چې دعا ول وریا ځراشي وریا دعاړه په لکه پاره کې لازم چې دعا ول پیله راشي دا دې सदा دعاړه اوسه نشته د اصول مختصره انقلابات تفصیلین انقلابات د رد جو کومه حالت نه بدېږې نوې حالت راه شم کېځکر راغلی دی د دو دپاره چې د د ټولو ان خلاباتو بره عالم سره سری تعلق اور دا طول دی او د ټولو چې ګمو الله سره تعلق دی نرو په هر وخت کې تووج چا سر په کار ده الله بلته نه دا په ت تعلو الجورت کې انتهای مفید دی او داس کار عول ور سره د دی چې کندو احتعمام کول. دیر زیاد مفید دی دا شیخ نورحمدین سیب چیده چه راجی کلا کلا و دیر دا خبره بکرگی چه زمان دا پاکستانی علماء و طلباء دا دیر زیاده کم زوری ده او عربو که ایما دا سپت دیده لده چه دا تول از کار پا ماشومان یاد میاد کلی پا خباله میاد کلی او دا سو خولی اکی ای بی خفز دار اکیم لگا نو دا منگ دا کم زورای دی اگوز دا منگ مشکات کیوه خوکر دا پاتې شو دا منگ دا غشانده چې کم لکه نورو زایونو کې او آیو و لکه پاکی شو دا مسنون دو آگانو که داوی نو سر پراتی و لکه پاکی واوی هی نا جن دا طول حالت نمون را د دا خراواز منگ نو رو دا بانگی وارد نو رو فاا راتیم زمون دا وایی ری دا وریز و باران نر را دی د عمل په ټایم کې چې سړیته الله یاد شي د ت هنت دغلی چې په هر عمل په ټایم کې تا ته آیا را پیغمبر د پیغمبرطریخاو د الله وکم در ته شو وي یاد مې دا تبلیغانو خي احتام کويملیانانو طالبانو کې بج باره کې سپی له ډېره لپ منکې نو پوشش په کار دی ډېر زیات براکاتې د ډېر زیات براکات کې او بس مه زمونږ دی سره سه کار دی چې ل کا د سفااع ده ده نه بل د خلتهفاده ده زمونور نهزه خیاه اوله تال کلي دي چې دا, دا زما د محبوب طرق ده ده س ن په دیجزوا و که چې دا زما د محبوب سره طرریخه ده په پارې کې چې زه کمم فید دي بس دوې نه ستل سفا د ونی چې فتهونې یحمب کومله پربا د محبت واده ده او د محبیت نره د محبوبیت ته د تعالیت نهره د موبیت ته په دوه خبره نوور سر ده که نه په لکهلاېمونله تووف را نو کمی بس لکه ډیرر دی په دلتوب ته وای کمی او وای اوته خلتتهته وواي دا مون سره ل دیې چې مع نه دکه سره دی دما لکه خبرې وکې که نه په دا ل په ما سره نه کوې چې ما سر نهم انه بي سرهما چې کممنودار جي بسم الله الله خدا اوور ته کاره کوولو مخ اللہم جنب نشیطان و جنب شیطان ما رزقتانا او بچ کا شیطان و جنب شیطان ما رزقتانا چې مونږ بچیلی چی منگلی حراکای فائنه این یقادر بینه ما ولدن کی ذالک و بدغا جمع کی ردی ولد آغا چی کمننو فیصلہ شیوی لم یزر روح شیطان ابادا شیطان ضرور نکی و حل رب اللہ تعالی عن رسول اللہ لا اله الا الله لیکي دعا ورک دا تجربه دعا دا ورک دي ته لیکي دا ټول یاد کیدل لا لا اله الا الله العظيم الحليم تاسو مشکلي سو مصیبتي پور کی دي زپاره دي ورضو کی له بیرضو کی په تنهایي کېږي کی نه یقول دا نبی رسول سلام ویلا دکر پټل کې لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب رب ورب العرش الكريم اولنی کی جکمنو دا رب العرش العظیم نے او دین کی کریم نے داس کیبدو نو دا لا سی بتو نه او دا دعا او قرب ذکر دے ذکر پټم کی مصیبت پټم کی اور گرامی س ابراہیم اللہ تعالی جیل کیو او بنتیر دتلم شھول حدیث ابراہیم اللہ تعالی تماوی میں خبر ور ترقای شیخ عبد اللہ ربو عزت درجات چت کینو جیل نی بیٹی رپن کو بشارت لار و سارو هغه ورکاو نو هغه جکم دنو ما ماته لیپونو کو مارته میں واچا سره خبر کی با چا ته چې ما وویلله داس خوشحاله ته تپوس کو میلاه خبرې او سره کولی با چا ته بهته ووي دا ځې خبرې خو په زمدار بانندې ټپر ختهوللي به تاسو مصیبت کې نو د ځې سیر زغول را ځي د زههن نه و تاسو کر ډې وپې دا وګوره لکهه دا نهو دغه دی که اکلوی دوی خلق ذکر ترغیب برکی دا ذکر دا من مشارانو دا چې او بوری نتاس تو پتو لگی دا شاپور شیخ صفر رحمه اللہ و تعالی روزینه اذکار نو زله زلو نو حزار زلو داو روزینه اذکار چیو نو حزار زلو دا داو روزینه اذکار اغا بدا کول ش قرآن حالال او را دو نه چې خبر شي حیران به شي زیای پره کولسم د تورو معمولاتو سره پ س پلی به لاه بلزت د هغې په کارونو کې براکه شو براکته چېمون خو بالکل کوولې چې کمدنو بس س غون تکیونو دا هغوی بسې کمو زمرا کار کول سکار به کول با چا سر د غه حیران شي کعبرگرام شیخ سبراحیم اللہ و تعالیٰ کس تفر والحضر اگر کمدنو دو مونگ چلتا نیلی لیلی چه دشپی مونگ را لو تالور باجی را واپس تو مونگ سملاست تو ودو سملاست تو بانگتا گیئن تباتی وطلق تباتی مونگ موزل را پاسی دو مونگ موزل را پاسی دو زو موزل بی د دې د ویزې پرامیزل د ولاړې مې راغو د دې سره مې ده مخکې تاسو طالب چې کوم نن راغومونه زګریږي چې په حمایت راځم د زو د منډه مکرا او د اصله د ګورمنټه په اړتوب درېمنټه په اړتوب طالب نه تاسو کو مې چې څه څه تمه کړی زموږه مو د په تنش ته විශ්وس پوه کړ معمول سره د باه له مخې ګرځېدو په دې کې د باه له مخې ګرځېدو اومو یوځر ازو مسلو ربه او پینځه بچي باندې یو یو خپل معمول سره کوي د دو شانتي وې ذکرې کو خپل سرد د بانک نمک کې وی ذکر شروع کو تر موږ جوړه هغه مو تکلیف اوراږي هغه به ذکر نه کوله زموږه په دغه شانتي کاري با تاسو خو خدای خبر شلاغه او سمو دي سب نبار خبره چې کندنه دومره لوی سړی دوی سړی ته ذکر تر دیږي وا کېنه مطوی دا دعوال کر بوائی دیواتوی بیشانغرشا کشمی رحمه اللہ تعالی لی کلیش ابو بکر رازی پا جیل کیو ابو بکر رازی چې اونو دا پا جیل کیو بی آغا نبیر اطلاع میں خوب کیولی دو بی نبیر اسلام مطویش رازی دعوال کر بوائی بی آغا چی کمدنو دعوال کر سو روخ لی بی آغا بی وائی لی آغا نو په پڅه مې استه په سالاري حاج اته څه سو ری حاج نو دې ترالېره فائدې کی ری حاین نصیب کی شیخ ته وو ری حاج یو دغې او بل چې کمندر اوره کړه سړې جیل کیه ما سانکیه ایوته سانکیه ایو او اتمینه قلبی ری دې دوه ډیر برکات کم از کم دو سا وزل ویل پر کار دیم دو سا وزل مصیبت کیوووی فائده رکی بیا خاص کرده شپیدی را فائده کی دل تا تالیبانو بعد دی چه کمدنو ایک چه دا جیل کیو تالیبانو ماسوال جاوکڑو میں ایتوائی چهوووی ایک ازار دل دی چه ماتونه دی مخرر کرو لگا دادا اللہ افتان نشی منگا چه تنگا جیل تیر کرده دی ندیر پی عزت او پی احترام اراديت طلباء کرام اور اسکار و دوغانو اراديت برکات نو دبير زیاد مفيري رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم وا او كريمان د سوي مديه دوغانو قائم صبر غران ان النبي صلى الله عليه وسلم او دوست سر کنز القول نو اس مغزاوان صح بوساد تخضر نبوي سلام فرماي ما ته کلمه معلومه لکده وای نو لغا حبانو ما جده یذنا باه صفتح حجره معصصي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقال للرجل تذل تي علاه تصوم يا رسول الله قال ورنا چه نبوي سلام استوي اگر در وسو وزن سلي ونيما همي لستوي ما جو وسو مرا وسه حالت وسلي ونيما و اي كانو ذكي غمان قال علي هلال الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لكم الله من فضي اللهم اني اسلك من فضلك واي دو فرشت دي ديلي و شكر ذكر دعاوى و انتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين ورا او دا گوی حقیقتاً حملوی و امش کمنون سیده او کدا دا کمنون مجاز و کنایوی در احمتنا دی بانگی سرا دی موز لقلق پاسی و دی سرا عبادتون را یا او دا خرا واس سرا دی کمنون دی سرا غلط تصورات ده انترازی دا اومیو خبره لکن او غلط تصورات پا پا عوض بالله سره ختم شی او پا اللهم اینی اصالو کن فضلی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 وما كنا له مكرنين وان الى ربنا لهم راجعون تديث سفر سر و اخرت سفر رايت دعو سره دو اللهم اننا نسالک في سفرنا هذا البر و التقوا دا ده سفر د نیکه کا پلا یا و من العمل ما قرض اللهم اون علنا سفرنا هذا هذا سفر منتاسان کا و تدنا او تدل روال منتراغون کا ارْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْعَالَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَقْعِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ اللَّه پناغوار انده ستختای د سفرنا او دبد منظر مې مصیبت زده منظر ما قلب بين المال والاهل او بد وقصی امال او بچو کې چې واپس راځم او کله واپس کیږم دا به وی ټوله او ترې به عابدون لربنا حامدون دا دې سره وي واه پسې دن کې او په كون کې عبادت په كون کې دره فرستاينه کون شي په هغه کې د کې د ټول هغه وایي چې هغه چې د دې کندنو دین کې ترقی ممدوح تر تنزل مزموم نه ترقی چې د نظامم ګوتا پکار د د ستاد دینی کارونه هغه طرفی کې یاد کمبن طرفی کې یاد کیپن تکي طرفی کې خدای دی طرفی کې صحیح ده کنه هغه کمبن طرفی کې هغه تلاوت پرې پاو کوو نو پکار د چی نیمه سي بار شي نیمه سي بار کوو سريشي چې بار دي شي چې بار به د کوو سي شي داسې طرفی دي سکی شروع کې سازکار وراداتو اغابا دا چه کم ننو لگوائل و پا کاردارا چه اغیقی ترقی سشی راشی بیا که کم مننی نو کیفان نی راشی تنی وقتونو کی دا سیوی که استاز یا ذکر مردی مرشد یا ذکر ور کی ویدادری سوا لږ لگو اقفاس و تاوی ویدادری سو ستل زلوایا ندا تنازل ننے و اغا استاز پا اقفل خیال باننے دي او تجریبه باندازی چه کنده چه کمپابندی آده او اختیاد د کلی اختیاد دا کلی او دریو سو اثار داره چه دکی کیفیت یوکیفیت پیدا شوی او اس پا در دا سل زنی دا آغی دریو سو نزیاد اثار که ماغت آغا ذکرته که کم که ویزا خیر اوس کم که و داد که پن تا یقی کلی وی و پکار داره دا چه دین که دارنگ مطالعه که دینی خدمت دعوت کې درس او تدریس کې چې په کار دای چې ترقی راځي راځي طرفی انا زل نیو په کار د چې سراشی طرفی راشي لکه نبی رسول الله صلوات والسلام روایتو چویلو د دغه په حاشیه زما باندې دا نه لیدل مقامات حاشیه چې شر ور وراء غسوبت مې کو يومه شر من امسه دا هغه چې کنده نو نن نه د دین په واره کې خراب اوه. صدا 72 سره. نو څه شه ده؟ 87 سره ده. او له لور دا ده چې هر ځې مراد د دوا کې نه توي. د دین په واره کې، د ترقۍ په واره کې داخې. موږ چې څوره راته زموږ خرابې. دا موږ له موبل <سؤال> شاندې کار dele ta. هو قالي قالبان نو خبرهم مني او عملهم کې او د سمر رتیګي زومره نا فرمانه کی سمر رتیګي دور خپلې په امداکی او د ساتیداره د غیم کمیګي او ورسره سکندر له قبر شانتی کی پکړل او چې مون سوره راځي زې چې دور زمونږ دل ترافې کواله مونږ کې نا فرمانه زیاتی کی ادی باندې له سوچ پکړل دی ذا الحور بادل کورون حور اصل کې پڅې پرانستو لکوي ک هر پڅي تلو ته ویل کی پسی اور پیراله پڅکه او طوبو د بیا د پرانزه نه دا زایل خدا غلا را پڅکه له او طوبو د بیا د پرانزه نه دا پڅکه تړل چې وندایو کار ته تاهیو او کار زو سوه ماته ازایل امام د تاریخونه دا یو کار زو سوه ته یو یې عداوت اونچی وړي کوه حلین اوس نه شی اسو راي مولا او فرمان وی لالي جن کي پشان شي کني دا لرو جو اعلان ذلول بي غولونا بي اول رادان نما دي ميدان تا چي راوزان غل اوس پرستوږي نه بيو ما له بي غور ذول کي صفطيري وروستو خو بي زمو ستادان دروست کي لو فالتنو دي مون له بتاريخ نه فراوي نو دا مثلا ته خور کو كو زادي چي پرستو فشاب يانوږي فشابعر نه علي اذن النبي عليه الصلاه والسلام بنا فرمایا لذا زاد دي حقیقت دعا چې دینی چې کمزوریات او مسئولياتو او مصروفياتو هغه کې چې و دراو چې قبول کويس یمطر چې وال ما او رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه سر څنګه دروي زمکوي راځي دي د کینو نوال دا وای او ذو بکلمات الله تعالی ما تمن شر ما خلق اټام چې پتعوس کې تام ما دا مطلب جنره کامل لي او تام دي پتعوس کې چې دارا شین بیاوته نقوش پکې نیو يا رسول الله حتى يتقي بدني لذلك ان ادعوا ان الله هو قادر باذن الله تعالى رسول الله صلى الله عليه من اقرب لذبتني البارحه درد وتوي شكم درد لغا ما لقى الشور استير على بتا كراكو لي ما خام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق <تصفيق> ما خام بردا بي ابا د سپیچ د هر ماکم دا کلیمه کوئی نو بیا د خداندا د لشرمه محفوظي او هغه د پروګرام دا چې څنګه بند او کړي یو چې استاد او د خد تعالی اذا کان سفر شنبیو اسلام په سفر کې او د پېشماری تم نو دا به نبی رسول صلی الله علیه و سامعون بحمد الله یا سمع و سامعون بحمد الله وعورو یا اوروون کی حمد اللہ و حسن بلائی علینا ربنا صاحبنا و عفضل علینا عائضا باللہ من النار وعنی اولا رضی اللہ عنہ وقالفا عصیم بایسن اللہ علیہ وسلم علیہ وقالی من عزیل او خسین نبی علیہ السلام بچی رواپت راتو دا سفرنا کار غزوی سفر بو دہاجو دا عمری بو په هر السلام الله اچزا اللہ دیرکی با نبی اللہ اکبر و دری تکبیرہ و چوی عیبا نخیزی و دری اکبر وائی دیرکی با لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له لغل مرک و له الحمد ہوا یا کل شین قدید آئیبونا تائیبونا آجدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعدہ و نصر عبدہ و حضم الاحزاب وحدہ دعا بدوان نبیر صلاة السلام وائلوها اور دین دای دی او الله مولا مصطفی صلی الله علیه و دی دا ناجایز دی الله تعالی دې د کا ویش را کا خپل او نورو ولونو ورو اور اور د دین رسول الله صلی الله او نبی ایسلام از مونی ملمشو مون کار را را ری نمون و تا خوراک ورنزدی که و وط بطن او یو تاب غنت کیو اغاورت نبی ایسلام از تا و کلمی ناسم و بیو تامارید یا کجور را وش فکانا یاکل و یلکی نواتا بین اصلاعیه دیو تا کتل نصفی آدهی لگه کنا نبی ایسلام با کجور را و کلانا و کلانا از سلام و تنداش و بیورللللللللل ვენസ്バイ поэтому सुबाब तवल वस्ता हबी रслан दा दा सुबाबला दा उस्ता दा येन खास नाम नसीब होला सबनियो हजारे छक आला दा आई साबितता को चार नंबर छ रिचाराले छरे गोन पकाला दीओ खलबे छै اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اجتكر روډه وکړئ او اکرام لهم فيما لهم وارحمهم انت حقا او د الله علیه وسلم تعالی ادارې حلال الله ان الله بكل امنه میاج دې لږه څنګه میاج شو لیدو نه دا به وایل او په موږ ته در رسید محمد نوګریږي اور نه نغديوتانو ګوري داګه دڅومه ای بازار چورې او څنڅه درغې نه درشې دا باندې د وخت له وره مڅې شي راشي الله و ما هله ولک ویلی دبه نغ نغبه کتل او دا د وره <عبة> ولود وو ایا او زوا خسرو طاج تسشت نه رب ربک الله او هغه مراد د حق او چې وریا درګل الله او پاکه قالو صلی الله علیه وسلم د دې را او ته په پارو بیماری اولی دو لیوانے ہو یا شلو یا نور سے کم دردہ سے سخت بیمارہ کیو ودیر دعو ہوئی شاہ اللہ سے بچ کرے ما الحمدللہ اللہ ذی آتانی من مقتلہ کبی ویسا الله رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل وی ظاہر کے ہو دعلا کا بلشانت خبرہ رضی ساری سبحو والحمد لله الذي عطاني عمر فلاك به وفرض علي على كثير مما خلق <تصفيق> تفضيلا ذاه ظاهر کی کم دن راغہ په بیمارۍ نه دا دا غوبہ بیمارۍ خوشالي دې نې دا په پن صحه شکریا را په پن صحت سره شکریا را او دره روان وغوښ دعا کې په صحت الله زمانه دې دائم سکی او ساتي ادفل <سؤال> سے حد شکریہ دا صداقی شکریہ سے کم نے ادا کر و فوضلنی علاکتی دن میں من خلقتا تضیلہ اللہ علامی اسی و بزارک البرہ حضرت و دعوت مسئلوک نرسی گی بیا و عاد عبر روی اللہ عنوان رسول اللہ حضر اللہ علیہ وسلم فالبان دم رسول و فقار لا الہ حضر و امتا رسول اللہ حضر و امتا رسول اللہ حضر اور اس سے سب تاب تھا بازار درس زاید چلا غیبی شیطانان یو کیڑا کیو حضرت پتہ لگا کہ اللہ یا دوہ او کتبلا او الف الف حسنه اللہ رب لذت ولا کن نسترزرانے کیسے صحیح ہے ذر ذرانے کے طور نو مطلب داري شد د روحاني پرقي او ماراجي چې په دومره شيطاني ځکه دا لایات پر د روحاني سره ده لري او د دومره په او هغه سپيړتوب تیري کول شي او د دومره دراسي او چتول او د جناتيو کول جوړول شي په دې سره مسلمان د مطلب د پدلا نه ځي بدلومن نه خلاص نه تا او په هغه د دې باندې عبد الله او الله تعالی تعالی دې څنګه اللهم منك يا تمام النعم يا برائي ستر النعمه فترى او تجد يا تمام النعم استشهد لك كل سؤال كايش اتمم تمام النعمات بي النعمات تمام سما مطلب دي ايوشن تمام النعم ايو يتم النعم تمام النعمات مطلب قال دعوه دعوه ارجو بها خيرا دعاء اعظو بشه کمند خیر طلبگار ما فقالا ان من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار تمام نعمت داری دخول الجنة والفوز من النار فمنزو زهان النار ادخل الجنة فقط فاس فقالا ایو شهن تمام خواه فستسانی يقول یاد الجلال والاکرام فقالا قدست جیب لک فتل پس می اعظم مطلب دا پدینوم دعاګانی قبلیه او نبی السلام یو سره ور چاوی اما ان یا سلوق الصبر الله تعالی صبر غوا صبر دا نه غوا نبی السلام مت سوالت البلاء فوق مصيبته چې صبر غوا د صبر او سکي دي کنه نو صبر د الله تعالی په موسې دپاره څو غوا اکیه غوا الله قواله و الله و او مجلس دې ستاسو دعا دا وې سبحان الله و به حمدک پر پرو کې ذکر تېملتي کې او الله و قواله دې په دې کې وطن داخل په ونه سره واه په داغي <تصفيق> وروځو راخسره کلام زله او مصیبت ته مدي سره ته کمنه خلصته قلب را دي چې دا ورته ذکر وکړي دا هغه پر وې څه شي ختم شي دا مطلب د زما جدي ورکون بده مافيږي ټولې بې مافيږي د وروغو په لې مافيږي والله علیه و الله هو تم مستداب ته تمام پریا دغه برڅواریت هم کېکاټه نا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وهي شرکت کی په خدا و देव सुभानललजी फखरना हादा व मा كنا लह मुखरर बेल الحمد لله ثلاثا देव الله اكبر ثلاثا देव سبحانك اني ظلمت نفسي تغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم زحكا देव خواندل देव सगो خواندل فقيلت ترويديشو دا وليد خواندل يا امير المؤمنين القائد المعنوي اسلام دزلو صنع كما صنع ثم زحكا اقول له من اي شيء مزهق يا رسول الله هذا كم شيء زواج وقند يا رب ما تويل شيء ان ربك لا يعذب من عبده اذا قال رب اغفر لي ذنوبي يقول يعلم انه لا يغفر الذنوب غير ديته ولكي مسلسل للزهق مسلسل للزهق ذني حديثوني هذا فصل ذني سجن 15 مسلسل مسلسل بالمصطفى او استاد ساغر له دا حدیثو ته بیان کړي بلاسو مینا او په ورځ صبحانه کړي حدیثو بیان کړي هغه نبي عليه السلام نواله ترجيو او تبويره مرصلو مصافحه اي زميني مسلسل به سکوت القلم توا ته نبي عليه السلام حدیث بیانو دا ته وی په تللي کتلې کتلې د توبعه نه کته سره شو هر څو دا چې استاد ساغر ته بیانې هغه څنګه داسه کوکو نبی عليه السلام غته په کوره توبه کې کتر په اوسه په وریا مو سنڅلوي سکوتل قالن تاوي تاسې کاندنو هغه کرښو سره نيزګه د وی ورو په خونو ورځي ګو په غاړه ځتنه ما ټوبایږي ځکه لاي چې له خپل خپل پورتل پورې خلا کېو ګوځي نه او ځنه مسلسل سنڅلوي ځې کی له گزار سو ځنه مو سنڅلوي تماتيني که سره نبی رسول الله سلام دوه جوړ ور کړی حديث وی لري دا هغه که جوړ دا مسلسل بیت تمراتینی دا مختلف فرض هدي سنة شيخ طيبه پنترکی نو سلسله اجازه پر کي هغه سره مسلسلات ديږي او الله او ما امانت او اخیری عمل خاتمه ادينم الله تعالى قي زمواريكم قي زمواري بانيزي الله تعالى لكم فوا خاتمه الله تعالى <تصفيق> لا هم زوار الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه يا استاذ ا سفر لازم مرجه توخرا کا بيذو ورت الله المصطفى الله جل تپوا دركي في زدني بالغفر ذنب في زدني بي تمامي قال ويسر لك الفرحه سماكضا جو سوجي نو ملگری تدعا کوا جس عبدی و علیت احسان کی قلبِ سفر کا وشفہ وفیرالہ حوضہِ یا عرض رضی وربو کللہ اعوذ باللہ من شر کی وشر ما تی کی وشر ما خلقتی کی وشر ما یا دبو علی کی فناوغ عن الشرستان و الشردار سنچ بطار کی دی پتہ کی پیدا ش ہوئی دی پتہ گرزی بعض بالله من اساد و ومن الحيۃ و او فناوغ عن الذر مرنا و مارنا و ومن الحيۃ و ومن شر ساكن البلد ومن والد و ما الله تعالى <تصفيق> صلى قال اللهم طالبو جنة و سبيتا و ولقا و وتا و قالا جماه مته تذمه مرادगारी وتابا ان زج کمدنو ديك اصول و مدد حملكم استابو مدد جنبكم فعدي و صلى الله عليه و اللهم صل على داوود و على كل او و داوود و على كل من او و داوود و على كل من هو من او و داوود و على كل من هو من و داوود و على كل من هو من او و داوود و على كل من او و داوود و و داوود اللهم <سؤال> صل <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه نور الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من أن نضل او نقه او نضل يا غلظم او نذلم او نظلم ذو ظلمكم فما ظن من يا فما يكم ناويوشي وصار جكم النبي السلام رفعته رفعه إلى السماء اسما ترى رؤى تلك اللهم إني أعوذ من أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وعن الله القبلتان مفارقهن دون الله عليه يتكلم إذا خرج الرجل في صلاة في الليل وأنت والله لا تقول إلا بالله إقباله وذهابه وقيته هداية تصقل مقصد ترى هداية اور تھی تو بچ کرے سے ہوتا ہے نا شیطان شیطان سے ڈرتے تھے اور شیطان وہ تو ہوئی وہ یقول شیطان اخر كيف لك بدرجل قد هدی ووقی ووقیہ فدی بار کے روی سے خیال لے راویل پکڑ پر دی پرلے مال کے نشتے سر وقت خدا کو یوسف تھا وا در دیواله خالي رسول الله پر الله عليه وسلم ادا دعاوي انشاء الله بهتريين زړه زدن کي دور بركيدو غوړ مولا جنا الله ياربنا توكلنا ثم يسلم على اذه وا در شکل له انسان وادو پهندوي وادو بهو کو فارق الانسان دوه دو مبارکت ترقی وی لیکي دوه مبارکت فارق کی ترقی وی اذا رجل الانسان اذا تزوج شکل مبارکی ور کول الانسان دوه وقال بارک الله لک و بارک علیکم و جمع بینکما فی خیر دا ویلا بی یادیک ته سو پاتہ کی دا و توایا بارک الله لک و بارک علیکم قال الله برکت در کی پتا دی الله برکت تاجیل کی اوستو سمینس که اللہ اجتماع پا خیر رہ وزیدی یا به خادم واغست دار بے بی اللہم اینیسو رکھے رہا خیر ما جبلتا حالیہ وعوض بک من شرر ما جبلتا حالیہ اوستو سمینس که اللہ اجتماع پا خیر فالیاخذ <سؤال> بثروه سلامه و نبی علیہ السلام فرمایشه دا د خوب دا او چه دا شه دا ورو نی وی ولی وقل مثل ذلك فپیرات ولما رو دا ثم یاخذ بناسیته دا زید و دی زهران نے یادت و سلم داوا ته تطویل الله اللهم ارحم تغارجو فلا تكني لا نش طرف عين واصل لي شاني كلا لا اله الا انت رب حمزدا دوادا دوادا حمول الله ختمتي وهذه شايفه ان ربنا نورطا ربي همومك يا وديون تنسونها دياب تستخرج دينهم هموم لازمتني والديون هذا همون همون سديتشن نخارجين كم كم بخلاصوما ماير سلامه الزاويه اعوذ بک من الحمد والحسن قلع و علمو کلاما اذا <صدقا> قلتو الله وسطر تینشن ختم کی قرضی بختم کی مارتو بلاوی دعوی ایتو باوی لن اللہم منی حوال بکنن حفل حفل او بکنن عجوان سر حفل او بکنن حفل حفل او بکنن حفل او بکنن رخمان ایتو قردار او بان زور اورشی سڑی رو کارو کو فأذہب اللہ وعمی و قضا عمی الله زماعتین سے ختم تو قرزمی پورا سوا اللہ رب العزت را لقت مکلی ویل بکاری الله رب العزت محربان بازشاہ دے سہل بول رواسی رو وعبارین رضی اللہ رو انہو جاہو مقاتب وقارنی عزت وان کتابت مکرائی مقاتب غلام را رزوز بدلی کتابت نشو ونکو لزما مدد وکا مکر شوق راجلہ سے مدد دن اغواری مکر پیسید سرنی دعا و توقع وعداد آوایا لو كان عليك مثل جبل كبير دينن اذكر مر قرضي دربان الله اذا نخطمك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغفر لي بفضلك يا منجيات اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركه تتكلم بالكلمات فتعوج الكلمات فقال وكنا بهذه المجلس كنيک خبری کړې و ادا کلمه او پټاپه ولګې تا په بښينه قبول بشې وين توکل تر توکل مې شرک د غمنس کې مجلس شر خبرې شوې تانه کفاره الله د دنیا خبرې شوې سبحانك اللهم ذا وبلكفاره بسم الله اللهم الحمد لله لا الله صلى الله عليه وسلم الى علينا الى <walls> النبي صلى الله عليه وسلم يا شليل ندا به هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد مبتدا محذوفا ان الدم ياشدا ذا خير يا هلال خير ورشد هلال خير وروشد الله تی اوږرزوا هلال خیر او دروشت یعنی دې نیاز کې موږ لا خیري او زموږ د کمدنو په کې روښنه دي دعا منسوشي او دعا وشي یعنی الله تی د خیر او د برکت اوږرزوا او با تو الذي خلق قام تو الذي خلق الله تعالی پر موږ کوله موږ د دې ته هیڅ کله دعا ځار درې زلا بداوي الحمد لله الذي ذهب الشهر جماد الاولى وجاء بشهر جماد الثانيه ذا يسلم ديا غياشتقليتا غياشتو بداك يناير وفبريري مياشتي كده ذاك الاسلامي مياشتي معلوم يراث ذلك الحمد لله الذي بجاوا بشهر نوفمبر وجاء بديسمبر هابغنيشتي وقال النبي <سؤال> محمد عليه حک تکره حق مو ته یا الله او ته عبد الله ار تین شنو نه زیات شې د دوه دی وړه جامع دواره د دوه یو او دوه چې دی اجز پکاري دي کی وسیله دی اجز د ويم وسیله د تصرف او د قدرت د باري هغه په ثاريه پخیم ندره مو وسیله نو چې ستاسو اسماء هو ستانه اپدی کېشته ستاسو اسماء وبسناری نو ورپسې چې اگر غورا وسیله دی جذبنه الله صلی الله علیه و علیه و غلامی و غلام استاد بنت زیر بض عبد کو و امتی بده نورتی بل اثرو پس طلب بار تعالی و تی قبضت کناسیه تی بيد کمازن تی حکم قاضل تی قضاء ذو سبق قدکما تاک زما زما پس ثلاث صفر صفر ما کی جاری کی حتا یصف صلی الله علیه و علیه و نستعین بکل اسم هو لک الله اسمع حسنا چی واغاسو قسمت ی یو وعدی چې قران کې نازل دی زه ملهمات کی چې به نگار ته کوم دنه ملهم دی مو حاله وی الله په ونه کری او صلوات چې الله رب رضایم کې محفوظی لا تر اوسه چاته پذلی نه امیتا بہی نفسک یادی ناجل کردے بخبل کتاب کې یا خود اللہ لیو احدم من خلقک اول حم تا او استاثر تا بہی پی مکنون الغیب عندک یادی محفوظ کردے زان سرپپٹ غیب کی ذات تو دا سوال کم انتجل القرآن ربی قلوی قرآن میں زدرس پر لے کا قرآن میں زدرس کا پر لے کا انتجل القرآن ربی قلوی زدرس پر لے میں قرآن کا ان زمما خوشالي به قران چه دې را ته ملایي چې خوشالي کوم پنور سي او کني او زمما د غمو ورو ټنشنو ذريعه داو غږم دا کمایلي سوال له خپله مونږ اړیرنه پوښیم مو ظاهر کې وروده تا دی کې اشاره د خبرې تک کلا کلا پډیر مال د سړی ټنشن نه سشي ختم شي ورته سره موثبي او تاغي شي سرک شي ټنشن ختم شي ټنشن راي او تباشک نه نو الله چې قران زموږ په قران متفق یو او عمل د شریعت کوم او په دین باندې زموږ ټینشن شي هاتم شي نو تب سوال کوي چې الله په دین ټینشن نه راهات موږ الله په اسلامی نظام زموږ پریشانې حل کا اوس پریشانې حل شي او کفري نظام شي راشي او ټول خلق به دین شي دا پریشانې حل شو کرا لې تبريله له دا نبی رسول الله و د څنګه ځماتم شنو څه شي؟ او په دې نه کېږشم، گرفتارajam. که ته شنو نه ومه قدم شي او په دې نه کېم گرفتارajam. نشم. راځه ګټاوې. په قران ملي د او ورزا دا نه لکه مطلب دار شي زور کلاوات کوم چې بده می تنشن عمل له کردار دې ارتش. ما قال عبد الله سبحانه و الله و الله و الله و الله و و الله ماجدا جننا و پار کونه یا سایدا کتن وایلا نه دیا صدق اچھا کلب خاتون الله اکبر بوم میچ کلب را کوزیدون سبحان الله بوم میچ دکی مونقطوم ای الله اکبر الله دی رچت پہ بچړای قیذو الله رب العزت دې نبره دې پکا تر ازن تنزل الله رب العزت زوال نه پاک دې پای کې سبحان الله لا زوال نه پاک شکل با غمجن کا دل را یوکار صافتا برایو غمجن لیکو بیا حی يا قیوم برحمتی کا بیو شکل با غمجن کا دل را یوکار سلی و الحمدت یا رسول اللہ حزیزین یا قوله و قدر بلا غمجن قوله سنادی اصلاعی و قصر و عراتنا و عراتنا حرف اللہ و عراتنا و عراتنا مو کوم کوړه دې مرکان سره ور رسید نبی علی السلام می داوي بس تخت یاره به ټیم کې دې دعا له زور ور کول وکړ دي اللهم اسره اوراتنا وا امين رواتنا الله زمون پردي او ساته او زمون چې کم دنو شي کم ځای نه یریګو پتاي کې زمون امن راواله سبحان الله هو هاي دونه زمون دا ونی الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اني ادخل هذه السوق ما فيها فبزار دعوا امره له دعوه توحيد شو مقلمه ما فيها اعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم ان يعوذ بك من نصيب في صفقه په دې کې سباې خاصره ماته ویلو شي سباې خاصره دا دا ادهیو او اوقاتو دا اوقات دي کومو ادهیو یا توصیذ عادت عامه ده هغه استعاذہ استعاذہ ده شروع دي بالا قسمه نيوذا الله نه خيرو نه هو بل عامه کې طول سذن تقریبا ديو ده الله رب عزت نه خيرو نه وغواړي اوز دی دا اللہ رب العزت د دا شرورو نمخی جلب منفعاتو اوز دفع د مذررت تا دفع دا مذررت شرور دو قسمه دی یو شرور جسمانیه دی او بل شرور روحانیه دی دوارو نبچکون که اللہ رب العزت دی یو شرور ظاہری دی حصیات او بیم شرور چه کمدنو معنویه دی تا چه کمدنو خکاری نا معنوی شرور دي. ضر روحانی ونه ب کوون ک لاهبل زت دی دا همه خبره ده څنګه ضروری دی د رو افار دا به تتللوويله جبرت کی مفید سی دی ډره مفید ده په شروعو کې زهه چې کې او سړی ن کارونه کې خو پرهیز نه کوي م د کارونونه چې کمدنو روحانیت ختم ي ماغا دی روحانی سفرونتو ایک اولی ای نشی اپا بارا چه کمدنو دیننشی کلے ندید و اجنا ضروری دی چې کمدنو استعادا پیغمبر علیہ السلام تو ہم حکم دی استعادی شوئے دی په امر ورکولو کے نبی علیہ السلام اللہ تا مفتاج ہے اپا امن کے اللہ تا مفتاج ہے بلدار اتدائی استعادا توقیل امن تفیز امن اصل فزداد چه بندہ توقیل او تفویض کی توقیل او سو کی تفویض تاکول چیزی دا محکنے دو آگانے دا رستنائی مناجات مقبول کی حضرت تانویس راجم اکڑی دی حضب العظم کی ملالی قائد را اکڑی دی حضب العظم کی ناستیف و دغیر تقسیم کری دی صرف دیز اپارا کہ افتاک د نبی علیہ السلام دی الفاظ تا او د هغه کی توجه کی هغه نبی رسول الله د الفاظ ویل شي دا د تفسیر د بار نه تر د تنظیم د بارا د خیالي د جمع په ورځ د دې په وخت پر د بوست پر د ورځو سمه سره دي چې سره په څه د دې د بارا لګي ټول او د هغه یو ځای حاضر شي کوشي او نبی رسول الله د الفاظ دا ربیل فز نبی رسول الله د الفاظ اي که خير او برکت دي د امراځه د تع ص جو کړړي دي هظم کې اوله د خجم کړي ه کې د ژمی پر چې کمیر دی کې درس شریف دیر دی سر لاظم کې د ژمی پر صرف درود شریف دی او به خیا چې کم دی نو دا دغوی دی محمد سید اللامه علامہ دا دی چې کم روز و نو د هغې نه به دته په ک دا دا اکثر ده کا خپل غا منفولات همدي لکه سره منخولي یا د طبع نه منخولې نهې منخولي هغې کدیر دي ستله ته وسلم ته وترحم ته ته حاندن ته ته شپخت دا پههغې کې د دو نو رزیاتې مڅغه بیاې شور بریم برهبرېږې دا را هر چېس مشرور دي شروعې روحانین دي او شروعې جسمانیې د تورونه چې کمو پهنا استعوذ بالله من شر البلاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اعوذ بالله اذا الله بناه غلي من جهل البلاء دم سختي دله مصیبتنا دا مصیبت په باندې څه شي شخص یو بیا بند برداشت نشي کولی و او الشفاء اودلاندی کولی چې څنګه د شفا او د بدبختای نه دا بدبختي په سړي باندې ناراحتي او سړي بدبخته شي د دبه دي فیصله نه د بنده باره کې سکندر او باده فیصله سو الفضا یا دبه دي ادا کول او قرضینا دا هغه سړي او قرضیو دا سړي قرضور کیو او قرضیله کار او شماتتل اعاده او دشمنانو د خوشاله مختلف په حالت کې صلی و روحانی سفر کې رکاوټي يو تين شند غم ترى بعمق تلعي نشي دا یو آغي جه سبب معلومي بل جه سبب نی معلوم هم جه سبب نی معلوم بسن جه معلوم دو امرقاوط دا آغا جه کمدنو سستی دا سستی دو قسمه دا يو دا اعضا و کمزوری دا بل تبعی شستی دا الاجز دا جه کمدنو کمزوری دا, دا اسباب کمزوری دی او قسل او تبعی تک قسلت باینه ځوالونه په نا درم هغه ځکه باندې نو همت کمې ديلې همت کمې دل نو هغه بدني همت کم شي او مالی همت کم شي چې مالی درې مرکاوټ هغه یو بدني همت کمې دل مالی همت کمې بخل بخل بوخن ودا سلورو مرکاوټ هغه کمدنو باندې نو خارجي دي خارجي داسې دباورا شي یو سړی بیا دینی مهنت او ځیننی سفر جاړ سااتلی نه شي یو پهغې کېقرځ د ځله یددین او بل په کې چې کمدنونه د بهر نه دی چاته با دی چې کله د ررجالو د خلکو دربانې دباو شي را شي د کوغوای د قځ نه چې قځ سړی کوک کېی است مبره نه شي کوی دعوتتون نه شيوا کوی دینینت نه شي کوی د ټولو ر کاالو په ناو اوصله. وعن آیتة رضی اللہ تعالی عنہ قول السلام مسیح صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ حضی یعنی او رضا من خشوال وعنی او رضا دیر ناکارا شیدن ولا تنیا تی ذکری سستی مکوا سستی ناکارا شیدن زمان دیر مسئلہ دا سستایا دا والحرم بلاتوب تاوان قرضا کنا اللہم انی اوزو کن عذاب النار و فتنة النار و فتنة و قبر القبر ومن شر فتنة الغناد مالدارای دا غریبای دا فتنینا اذا فتنی دا مسیح الدجالنا کون اونم اللہ معاف کا بمائن سرزی والبادوانا سنزید زمانتنا قوض الادیتی از جنس وبائن زید ودائن خطوائی های کما دعاقا دین مجلد و المغرد فاہت باستی اللہ و رسول اللہ احمد اللہ و عزیز صلی اللہ و و ملید و اولید و اولید و اولید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم نسلك على رزقك واعطى توغراك و اني انت ولي و مولا اودني كما من علم لا ينفع قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن لا استجاب لها دعاء تش نشي سورة عبد الله و محمد عبد الله محمد قال قال ان دعاء عملو مي او نعمت تکا دا رواني شي درس کوم او ويل رانا داران کي ځبندنه بيان کوم او ويل رانا عمل کوم او ويل رانا قام نعمت و تحول عافيتك او جست عافيت برابر ني بدل شي يعني عافيت او بدل شي دغه مخ حالت په بدر بدل شي او زر سزا ستا پجات نقمتی کا او تور کار او وڅې ستانه پناوړم په اتاي دغه نور ما د الله او مې سره ما د الله او مې سره ما د الله او ما د الله او مې سره ما د الله او مې سره ما د الله او مې سره ما د الله او مې سره د الله او مې سره د الله د الله او مې سره ما د اللهم إبألنا من شر ما علم أعمال اللهم بلوا وغنوا ومانع القدرة خلق وتسدام لاويقي في تقورتنا لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصه دعنا من شر ما علم أعمال وعلى الرسولنا والنبي محمد الله عليه وسلم قال لك اللهم انك استقدرت ما او الله اوما اني او اوز کب عزت کا ستا ضف لا لاله ت أنت پنا تو أنت ضلني انته الح الذي لا موت پر جننو وال شوی موتون په پهناور کوون کتی چې داې پهناور کا انستان فران خوچلامه او پناشيور